Напевно, це так і було. Зате у нього була жива зброя, котрою не володіли ці вчені чинуші. Горіння, ідея. Ліквідацію інституту Фотій зустрів як неминучість. Історія мусила спалити цей канцелярський Содом. Востаннє Фотій скористався принтером, щоб видрукувати своє незграбно складене оголошення, додати до нього теоретичне обґрунтування, під лукавою шапкою «Ліцензія» і вийти на польові дослідження самотужки. Там, на розпеченій головній площі міста, названій на честь великого Памперса, він відчув себе самотнім рицарем генофонду, сіячем, що несе світові праведне зерно. Благословивши креатив Прунського, Дабл заніс в бункер джинси і ящик сорокоградусної нарвасадити. «Мажорське бухло», – як визначила Щузанна. І справді, він віддав за ці десять пляшок останні кишенькові гроші. А кишенькові гроші у Дабл Деккера дорівнювали річним статкам Щузанни. «Дабі, всі ці дні мене цікавило тільки одне – Чому тебе тоді так швидко випустили із тюряги? Ми ж розгатили крадену машину. Даблдекер закляк, уже сумніваючись, що вона прийме його дари. Він достатньо прожив, щоб утомитись від власної брехні. Я співпрацював з поліцаями, ще до вступу на факультет. Заклав у кількох барих, колишніх партнерів. Коли тобі пропонують сісти або допомогти справі, ти обираєш менше золоти все. Після історії з машиною мене відмазали. За заслуги. Даблдекер скривився. Ти жахливо просякла каналом Сюзі. А ти, прощак, гнилими грошима, Дабі. Ти б... ти б... ти б... бренд-менеджер. Гіршої образи, що Занна не могла підшукати. Ми їдемо до мене. Хоч помийся по-людськи. У тебе ж машина труна на колешах. Ти ж з кожним деревом цілуєш ще. Не бійся. У мене тепер є штурман Раклуша. Він не дає мені вбитися. Наявність барвистого папуги навряд чи могла заспокоїти Сюзі, котра від всіх аут чекала тільки аварії. Вона оглянула салон, товстошкіру обшивку крісел і зупинила погляд на животі Даблдекера. Живіт після їхньої першої зустрічі на каналі значно поменшав. Ця обставина збудила у ній прозорий жіночий жаль, безсвідомі пермні нереалізованого материнства, які змушують любити чужих заблуканих дітей. Такою дитиною Здався їй Дабі. Чим він тепер живе? І зрештою помитися у справжній ванні – то була така непогана ідея. Коли перетинали місто, вона ураз згадала, яке воно величезне. Десятки площ, купа районів. Више час вона обходилась мізерною територією канал, пункт вторсировини, продуктові точки – із гранульованим комбікормом і спиртним. Місто у цілому їй було непотрібне. Місто це велика надмірність, велика намарність. Зустріти в ньому старого знайомого випадковість, майже фантастика. І повернення Даблдекера мусило щось означати і щось просвіщати. Перед тим, як переступити поріг його дому, що занна зрупувалась, наче перед падінням. Вона боялась цього лоску технологічної пишноти, яку випромінював увесь будинок. Квартира шокувала її ще більше. Даблдекер пустив раклушу в рідну клітку, потім умикав ряди ламп на стелі, стінах і підлозі, і тихцем позирав на неї. Так діти демонструють одне одному свої цяцьки, очікуючи у нагороду великої заздрості. Гра світла запаморочила шужанну, а коли даблдекер запалив ще й килим, вона просто сіла на підлогу.